Begaurkoan da kontaktu egite profesionalarekin, beraz da osatuak eta, eta kantinak be osatu kolektiboak. Eta Entzat gaur helburu gehiago da kolektibitatenzat, ta esnearekin hori da helburua olako klientak ukaitea, pika kantitate pixka bat galde egiten dutena eta zaila da dena saltzea. Bai, Bogaasnak egiten ditugu nahi dugun bezein saltzen dugu, beraz badoa. Esnearen zat, ara, badugu nahi indik egiten aldugu gehiago, beraz, momentuan nik garatu nahi nukena, bai ostatuak edo jatitxe kolektiboak edo gehiago, bai. Dibidez, jaten ziren eh, supermerkatuetan zientela zonbait hortan ere kokatzea zaila da beste parean edo? Ez da bintzaila sartzea supermerko bat, batean, ez da bora da jaiten dutera ados, dugu ikusiko. Baina ez nerea galditzen da produktu simple bat, egunerokoa, ez da gauza bat berezia hartetan eta aski merke erosten dena. Beraz kantitateak egiteko zailago da, eta freskoa da, beraz freskoa jendea usatu da erostea Ego aste esnea, ero aste nituzu ahinitz eta luzaz eta luzuna. Freskoa behar da erosi astero ero pixka bat, bez behar da usatu jakiten zan bat behar den eta horra. Eta jendeak usai horren ahitzeko, obeda, susenki saltean ezen ez da supermerkatuetan. Jomer Masikot doni bane loitzuneko bateleko izeneko azken kontserbatearen langile da Portuko ahainak baiatzen dituzte gehen bat kontserbene egiteko entzuten dugu. Ahain kontserbak egiten ditugu. Eta beraz egiten ditugu sardina, atuna, berdera ere, pixka bat eta dena konzerbetan ematen ditugu. Sardina mm -hmm. eta tuna eroazten ditugu doni banen. Berdera pasatzen dugu Muga eta erosten dugu Gitarrean edo Eta gero beraz guk argaldatzen dugu ahaina. Uh, osagaiak uh, utatzen ditugu uh, bihorerikoak dire. Uh, adibidez, hori baurioa tutelatik etortzen da. Guretzat importantea da bihorerikoa izatea, baina ere uh, hemen goa etortzea. Azkenean ekoizpena aski txikia egiten duzu eta nolakoa zenbatekoa sem, a peu près? Azterne igunero itendugu uh, produkzio desverdinak, adibidez uh, gaurinen tugu jardina, ta atzoatuna. Itendugu 1000, uh, 1000 conserva kegunero, ez da ainondia baina uh, voulait da o cholu serva eta azkenean gire bakarrik uh, sortzi Lana bai, la production bai Beraz, atuna amosteko otak dena, eta gero buregoan karitatea diteko, ere, oso importantea da hori. Eta nola txaltzen duzien gero, eta egiten zistei pixkat zirkitu laburrean. Arrak txaltzen ditugu bio dendetan, beraz, eta txaltegi tikiak adibidez, txemperen lan iten dugu urkubilekin, eta orako dendak. Supermerkatuetan saltzea zuendako helburu bat da, lortzea, Løkhet batean entxe -bate maksubetan izaten. Ez ez da batik gure -a gure helburua be Prezioa uh, kalita eta kalitatea oso dezberena da eta gure uh, itxu ich, lentzatu. Ez dugu, atxematen ahal uh, intermasean gure konzerba eta ere adibidez uh, bezte dendatikian etiketa berdinekin. Uh, Azkenean, prezioa oso dezberena izan da. Niamatik, lojato, Elizaldea etxaldeko sortzailea da, entzuten dugu. Zirkuito laburrean ahibauzu, hamar eta izazpia laburrean dugu. Eh? Gero bat dugu, paisen eta bat ditugu klientko kotxea. Hola, behinan ez, ez anseina hoitaik denak dira kremori edo e, charcutier tipi edo ostatiak, hala. Ez, ez dugu gogorik, ez, hori da dena, baina guretako anitz egiten dugu, behinan bai horien dako ez aski, eta gero gure beldugada horiek beretzenan gituztela, eta gero nahio dugu atxikik guek liantela, eta direktuki saldu, Google iak salt da ek begriz uh, lekukoari sal, bahel da intermediar bat gehio inhala obeda da direktuki saltzea.